Vader dank u vir die dag, dank u dat ons hier kan staan, vir oogend en nie kan aan om nie in te kan wees, Vader is een voorig Vader ons sê in, in die in die naam van Jesus, Amen As iemand vir ons een woord het, luister ons graag Morgen, ek het eindelijk al lang al die woord in my haar gehad, vanaf die vakantie al en ek dink ons maar vir ochend, voel het vir my, ek moet dit nou met julle deel En ek het um, gelees, ek lewe wakker in die avond en ek dink aan die weegskal. En ek lees op spreke 2023 staan daar so. Twee soorten gewig is vir die heren grievel, en een valse weegskal is die goedie. En laat my dink aan die weegskal waar ons nou op so in die oudheid staan, waar jy een kant laat weeg en die andere kant dan moet die weegskal klop. En soveel van ons het gedoen, of doen nog steeds, dan doen ons iets goed en dan lewe die weegskal regt en dan doen ons verkeerd, en sy weet die kant doen, en dan dink ons heel tyd, ons moet omlaat het balanseer, as ons iets van verkeerd doen, dan sal ons iets recht kry, iets goed doen, en dan sal die weegskal beter lyk, like. en dit is heel tyd, soos dat my laat dink aan die vers 4 vers 14, die, waar jy in die brander, jy in en weer, heel is, jy weet nooit waar jy is, of jy recht sta met God, en dit is nie so nie, die kruise dit al lang kal gekanceleer, ons is recht, ons hoef jy te dink my aan die weegskal nie, die weegskal sal altyd klop, jy heren sien ons Jesus in ons, en dan sal ek wel net wil afsluit met dan, spreek 16 vers 11, waar dit bevestig, en staan daar so, een rechte weegskal, of een rechte weegtoestel en weegskal, kom van die Heere af. Al die weegsteene is in die sak, al die weegsteene is in die sak, is sy werk. So die weegskal is in sy handen, nie in ons handen nie. Ek wil net gauw vir julle boodskap lees, wat ek gisteravond van Aneska gekry het, en, um, Ek wil net sê, het gaan goed met haar, ons uh, was donderdag gauw by haar en sy is nou weer terug by die huis en en sy het net gesê, ek moet net vir julle sê dankie. Sy sê, dan en kan niks meer sê en ek kan net sê dankie. Maar sy stier hierdie whatsapp gisteravond vir my laat, sy sê, God het my amazing ding gewys en ek wil het graag met dan julle deel. Sy sê, ons weet moos, die Christus gemeente is so awesome, maar God het vir my gewys dat goeie nies die hart van die lichaam is. En ons weet wat goeie nies, is die afgehandelde werk wat Jesus Christus aan die kruis noem, dis die goeie nies en dat ons in hom is. Sy sê, hierdie goeie nies is die hart van die lichaam en hierdie hart pomp die lewe na al die ander ledemate. Al die wonderlijke, levendmakende dade en woorde van julle vloei tot in al die ander lichaamsdele. En al was ek nie die vinger na, het ek ook sierstof gekry. Dis my so awesome. Die lichaam van Christus kan nie functioneer sonder die hartloop nie. En ek wil net sê en damia, die lichaam van Christus is elke een van ons. En elke een van ons speel precies die selwe rol. Dis nie een aannemer van die persoon nie. As die een ou wat belangriker is die aannemer is nie nie. En elke een speel die rol. En die rol wat ons het om te speel, is hierdie goeie nees, van ons is vry in hom, en lewe en oorvloed is net in hom, en ek sê julle daarmee, dankie. Hallo julle, ek wil ook net ietsie lees wat ansluit by dit, Colossense 1, wat het my ook so geblees het om daar staan in vers 4, omdat ons gehoor het, Paulus begin nou hy sê, en laat ek maar lees van vers 3, ons dank die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, altyd as ons vir julle bid. Omdat ons gehoor het van jylle geloof in Christus Jesus en jylle liefde tot al die heilig is. En hoer dan net, dan sê hy vanwee, so dit is, hoekom, hoekom het is die liefde vir al die heilig is hier. Vanwee die hoop wat vir jylle weggelees in die jemele, waarvan jylle vroer gehoor het dier die woord van die waarheid van die evangelie, wat jylle sowel as die jylle wereld bereik het, en dit draal vrug. Net soos onder jylle ook, van die dag af dat jylle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer kene. Dankie. Baie dankie jylle, ek, ek weet nie of jylle al moeg is vir die reprenkie nie. Ons kry net nie klaar met om nie. Trouwens, het voel vir my ons vorderok nie met om nie. Ondou ons praat met mekaar oor visie. En ek wil eers my toch raak sien, visie is nie wat ek wil doen nie, wat ek wil bereik nie dan word dit voorneme. En ons werk nie met voorneme nie, want voorneme hou nie. Voorneme hou so lang, en dan gaan dit tot nie. Voorneme gaan net so voorbij. Ons het gesê, die blijvende oplossing lee in in een nieuwe identiteit, in ons ware identiteit. Ons ware identiteit is dat ons herskep is in ware gerechtigheid en huiligheid, wat is my so prachtig, as ons na die beeld kyk ach, laat my toe nou vir oomlik vanmorgen om nou net op die oud snaar te karring, maar ek wil toch net, dit is my so groot om dit hierdie goed te snap en te verstaan, dat ek nou anhou karring met die goeders, maar jylle onthou die concept van in sonde ontvang en geboere en hoe die kinderbesprinkeling gekom het, van eindelijk uit die behal godsdienst uit, en so verkeerdelik so gruwelik ek wil sê afskiewelik verkeerd Mense of kinders kom besweer het aan die verskrikkelijke leen van jylle sin sonde ontvang en geboorde. En dit het ons vastgebind, ek wil na die prentje toekom, ek wil vir julle wees wat die gebeur het, dit het ons gehoud by die tollenaarse gebed, Vader wees my sonder genadig. Kan jy sien die tollenaar tollenaarse onvrymoedigheid, hy staan ver af, hy kom jy ees na binnen, hy staan daar ver af, hy sê ek is nou maar soe, Maar hy het hierdie hart om te sê, Vader, wees my sonder genadig. Sê nie die afstand tussen hom en God? Hierdie geweldige afstand. En nou het ons ons verlede week gesê, die wonder van die tollenaarse gebed is, God het ons verhoor. God het die uitroep van sy hart gesê. Ons het het verbind met Zacharia, Johannes die dooperse pa, sy gebed toe hy uitgeroep, het, die uitroep van die gevallen mens, toe hy gesê het, dat ons, dat ons, hy sê nou dat Johannes die doper gekom het, en die voorloper gaan wees, van die woord wat uit, uit, uit die hemel geboore gaan word, van Jesus Christus sê, dat ons verlos van ons vijanden, hy sonder vrees kan dien. Hoor, sien jy hier die arme tollenaar, hy sta nie die ene kant, en hy sê, Heren, ek is onder die macht van duisternis, ek is een sondaar, ek het het gemis. Kan jy sien, hoe dat hy vastgevang is, door die een wat oorom heers, wat heerskapie oorom my, die macht van duisternis. En dan sê hy, wees my, hierdie arme sonder, toch genadig. So jy sien, God is daar ver, en hy roep, en hy sê, hier is Sally. Sally asjeblief. God sê, ja, dit is my hart. En nou kom met Zachariah, en hy sê, dat ons ie sonder vrees kan neem, verlos van hierdie vijand, wat oor ons geheers het. Ons ie sonder vrees kan neem, ons hoef nie meer daar ver te gaan wegkryp nie. En hoe? hy sê in heiligheid en gerechtigheid al die daar van ons leven, kan jy sien nie die krisis van die tollenaar, die tollenaar is in sonde ontvang en geboorde dit is waar van hom, Dis wat David gesê het, ek is in sonde ontvang en geboorde, as volk van die misdaad van een het sonde in die wereld ingekom, as volk van Adam het sonde in die wereld ingekom en die sonde tot alle mense doorgedring kan jy sien, nou is dit die hart, maar nou roept Zachariah uit, Zachariah sê, dat ons jy sonder vrees kan dien in heiligheid en gerechtigheid, hoekom het ons nie vrees nie, hoekom kan ons God dien, sonder vrees, omdat, heiligheid en gerechtigheid, ons deel deelgeword het, en jy sien, en nou kom Paulus aan die Ephesius, en Ephesius 4 skryf hy die ding, hy sê, ons het nodig om die ouwe mens af te le, hy sê, en luister, dis nie ons wat het afle, en die God het het lang kalanteer, maar ons moet in ons denken dit afle, hy sê, ons het nodig om die ouwe mens af te le, en ons te beklee, <laughs> te beklee met die waarheid, beklee met die nieuwe skepping, beklee met Jesus Christus, in ware gerechtigheid en heiligheid, hoor jy, dat ons iets sonder vrees kan dien, sê Zachariah, in heiligheid, in heiligheid en gerechtigheid, al die daal van ons leven, nou kom Paulus, en Paulus bevestigde, hy sê, nou het het gebeur, die tollenaarse gebed het waar geword, so sien jy, ek wil amper sê, waar die besprinkeling, ons traditioneel, verbind het, aan die fout van Adam, aan die sonde bestel, aan die afstandsverhouding, is nie een verhouding nie, is een afstandsbegeerte, het Jesus Christus gekom, en hy het ons kom verbind, aan homself, en nou kom ons met die doop, as jy die twee te mekaar wil stel, met die doop, met die doop vir ons selwoog ons waarmee, met Jesus Christus, daarom wil ek vir jou sê, as jy jou laat doop, dan steek jy die kinderbesprinkeling in sy oog. Hoor my mooi, die twee kan nie saamloop nie. Jy steek hom in sy oog, want jy verklaar om die leen wat hy is. En jy sê, ek verbind my met die nieuwe schepping, ek beklee my met wat Jezus Christus my genoemd, hy het my beklee met kleren van hy, my in die mandel van gerechtigheid gewikkel. En nou kan die stollenaar aan die kant staan, en sê, dankie jyre, jy was my genadig, ek is nie meer sonder nie. In jy oog, sê ek nou heilig en rechtverdig, nie omdat ek so dreg gekry het nie, nie omdat ek so smart is nie, maar omdat hy dit vir my gedoen het, selfs 2000 jaar voor ek geboren is, hy het vir my gesterf toe ek nog een sonder was. Prijsere, alright, ok, jylle het op, nee, dit is waar ons was, ons was op een plek, ek is nou van die bord af, ons was op een plek waar ons een begeerte gehad het, ons het van God gehoor, ons ontwerp is om verhouding moet om te heen, Ons ontwerp is om waardig te wees, maar ons is bedien met minderwaardigheid. En ons het in minderwaardigheid, miskien moet ek nou die ons los en sê, kom ek. Kom ek praat van myself. Ek sê, ek het groot geworden, christelik, geestelik, en ek was minderwaardig, want my godsdienst het my geleer om waardig te wees. Dit was die inning. En ek het geleer om die tollenaarse gebed te bid. Totaal uit tydheid, tyd, 2000 jaar na die tyd, bid ek nog steeds die tollenaarse gebed, en is aan my voorgehou, dat die goeie gebed is die tolnaars, en vader wees my sonder genadig, maar luister mooi, ons doen woordsomme met mekaar, wat is die implikaties, as ek sê, Heere wees my genadig, wat impliseer ek? Ek sê, hy was my nie genadig nie, was God my nie genadig in die kruis nie, was Jesus nie Godse genade aan my nie, was hy nie die gave van Godse genade, die gave van sy gerechtigheid nie, is sy naam nie die Heere my gerechtigheid nie, Dus ek nou sê, Heere, wees my genadig, dan sê ek, Heere, hy was my nie genadig nie, dan kanseleer ek met my gebed die kruis. Want hy ons gesê, as ek sê, Heere, sal hy vir ons reen gee, dan impliseer ek dat God die ene is wat die reen terughoud. Hoor jylle? Ek kan dit nie sê nie, ek kan nie sê, Heere, geef ons reen nie. God gesê, ek geef jou reen op sy tyd, daar is een ander ou wat interveer met die reen. So ek kan nie sê, Heere, geef ons reen nie. Jy, want my, my gebed impliseer iets anders. En wat goed, waar kom ons vandaan? Ons kom vandaan by hierdie, hierdie plek waar ons vastgehou was door die macht van duisternis. Al het Paulus al 2000 jaar gelede geskryf in Constituentie 1.13, hy sê, hy het ons oorgebring. Uit die mag van duisternis het hy ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dit het 2000 jaar gebeur voor ons gebore is, maar ons is bedien met hierdie ongelooflike leun, dat het nog nie gebeur het nie, dat het nog moet gebeur. Besef jylle, dit is ons was. Nou ek wil net vir jylle die prentjie wees. Ons is op pad na die visie toe. Visie is nie wat ek wil doen nie. Visie is wat sien ek? Wat sien ek? Hoe sien jy jouself? Jy weet, ek kan sê, Ek het een, een mysie ontmoet. Ek kan sê, ek wil trouw. Dis nie een visie nie, om te trouw nie. Dis een misie. <laughs> Dis een missie om getrouw te wees. Luister, wat is een visie? Een visie is, hoe sien jy jou self? Wat sien jy oor 5 jaar, of oor 15 jaar, of oor 50 jaar? Wat sien jy? Hoe lyk jy, hoe lyk jy in sy na 5 jaar? Wat sien jy? Kan jy sien soos God sien? Luister, ek en jy ken nie die toekomst nie. Maar die geest van God wat in ons woon, ken die toekomst. Recht? En daarom, dat David kan sê, laat jou weg in die Heere oor vertrouw, op. in Salomo sê, ken om in al jou wee, dan sal hy jou paie gelijk maak. Hy sê, want hy ken die pad. En dan lees vir my die skrif weer gestraand van Psalm 139, die laaste vers. Hy sê, doorgrond my oog God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daarvan by my weg is van smart, en leid my op die eeuwige weg, luister mooi, jy sien, ondou toe ek in hierdie ding was, toe ek een sonder was soos die tollenaar, het ek geweet, die straf is aan die gang, en ek het geweet hoeveel foute maak ek, en ek het gedierig gefrees vir die straf wat moet kom, Dit was die tollenaar, het wat oor hy roep om genade, hy sê ek is skillig, ek is een groot moeilijkheid, genade jyre, asseblief. Ons het gesing, salam 130, straf toch nie, straf toch nie, in ongenade, kan jy dit glo, 2000 jaar na die kruis? Ja, ons het so gesing, dit is wat die tollenaar sê, jyre straf my toch nie in ongenade nie, my misdade, jyre verdra my met geduld, Hoor jy die minnaar waarigheid? Hoor jy die moeder van alle leens, waarmee die vijand gekom het, om die mens te kom bedien, en te sê, jy is nie goed genoeg vir God nie? Right. Waar was ek? Ek was by Psalm 139. Kijk mooi wat gebeur in Psalm 139. Toe, as gevolg van die ding, dat ek vrees verstraf, lees ek dadelijk, kyk of daar by my weg is van smaar, dan ek, jyre, wat het een plan vir my? Wat vir tragedie gaan oor my leven kom, om my beter te maak? wat sy elende moet met my gebeur, om my te straf vir al die goedes wat ek verkeerd gedoen het. Hoor die, dit hoe ek het gelees het. Wanneer sê, kyk of daar by my een weg van smart, heren, is daar smart op my pad. Maar jy weet, as jy na die woord in die brews gaan kyk, dan dit beteken dit eindelijk wicked way. Hy sê, is daar by my een bose weg? Wat David doen is, David sê, Heere, ek stel, kyk nou, David verstaan iets van visie. Nou sê David, hy sê, ek wil sien soos jy sien. Ek wil kyk met die oog wat jy kyk. Ek wil jy met my weis. Jezus in Johannes 5 gesê, daarby vers 19, het gesê, die sien kan niks doen, as hy die vader dit nie sien doen nie. Ons het nodig om te sien soos God sien. Ons nodig dat God vir ons weis wat hy sien. En as ek kan sien wat hy sien, hy sien my in die posiesie, dan sien ek myself in die posiesie. Dan sien ek nie ek gaan trou nie. Dan sien ek hierdie huwelik waar oor God droomt, sien ek hoe lyk hy na 10 jaar of 15 jaar of 50 jaar. Is dit wat hy sien? Besef jy, ek kan een voorneme hee, hy is nie een van ons die het hier sit wat getrouwd is, wat nie een voorneme, een ernstige voorneme gehad het, die dacht ons voor die kansel gestaan het nie. Daniel, jy kan dit nog mooi onthou nie. Een ernstige voorneme gehad het, en gesê het, ek gaan hierdie vrou sorg, ek gaan haar lief hee, ek gaan haar koester, ek gaan alles vir haar doen, gaan my leven verhaag geë. Hierdie man, ek gaan vir 'n vrou wees. Ek gaan hom bedien. Dit was allemaal van ons die voorneme. En? En toe? En toe? Wat nou van die stilstuipen, die dinlipies, en die minboorkies, en die kortsinniekies? Waar is die voorneme nou? Hoor jylle? Maar bie, as ek dit anders kan doen, as ek myself kan sien, het jylle gesê, met my het die mensen, man het ek vir die ouders gesê, kerel, Ek kan jylle huis toestuur met die voornie met gaan houd tot woensdag, maar ek kan jylle terugstuur met die identiteit. Wat God sien as hy na jou kyk. En as jy kan jou selfs sien soos God jou sien, dan is dit iets anders. Jy sien, dan is die weegskaal in plek. Dan het gerechtigheid gekom, God sien jou rechtverig, nie omdat jy dit recht gekryd nie. Hy sien jou rechtverig omdat hy die skaal in balans gebring het. Hy het al een kant op die skaal geklim in ons plek, en hy is nie te licht bevind nie hy het namens ons daar gestaan, en die skaal is eenmaal geankerd, en jylle al achterkom, ek weet nie wie van jylle het fysika gedoen op universiteit nie, maar jy weet nog, ons het met die chemische weegskaalkies gewerkt, maar die gewichtje op die een paniekie en die veer, of die ballon met die wind in, of wat ook al op die ander paniekie, maar as ons nou hierdie skaal in balans gebring het, dan sluit ons omboog, dan staan hy, hoor jy, terwijl hy moet balanceer, raak niks om, jy ja, moet nie wind waai, nie, doodstil, nie. En as hoedra jy gebalanceer het en die lesing is dat, sluit ons om, Pop. besef jy, God het die skaal gesluit, dis wie jy sê, ek en jy is waardig, die skaal is gesluit. Maar kyk nou waar ons vandaan kom, ons praat oor gemeente, ons sê wat is die visie van gemeente? Gemeente is dat ek myself sien soos God my sien, dat ek my hywelik sien soos God het sien dat ek die gemeente sien, soos God het sien, dat ek my rol in die gemeente sien, soos wat God het sien, dat ek my gemeenskap sien, soos God het sien, hoe sien God het? God sê, gedagtes van vrede, nie onheil nie, een hoopvolle toekomst, God sê, die aarde sal vol word van Godse plan, van Godse droom, van die eerlijkheid van die heren, Godse oorspronkelike bedoeling, soos die waters die seeboor in bedek, dis wat God sien, sien jy dit? En ons het gesê, die aarde, die eerste aarde is jou denke, is jou kop. As die tien vierkante duim waarop ek staan, as dit vol is van die eerlijkheid van die Heere, as dit vervul is, versarig is met Godse droom, dan het het gekom op hierdie stukkie aarde. As jy jou na bysit, en nog een sy bysit, en nog een sy na bysit, dan het ons hierdie saal gevul met die eerlijkheid van die Heere. En as elkeen van ons dit gaan leef in ons werkplek, of in ons gesinne, of in ons families, besef jylle waar gaat dit in? Dan gaan ons een gemeenskap hee, wat vol word van die heerlijkheid van die Heere, soos die waterseboon hem dek. En jy sien, ons hou aan. Ons hou aan, sê, ach, maar dit kan nie, dit is dit, my kleine soon, maar ek wil nie, jy moet sien waar dit begin. Kan jy sien waar dit begin? Dit, dit begin by niks. Dit begin by een tollenaar gebed, wat geldig was 2000 jaar gelede, en 2000 jaar gelede sy geldigheid verloor het. <laughs> en ek hier het nie meer kan bid nie. Jy sien, Ek sê, van waar af kom ons? Ons het een openbaring gekry, God het vir ons die openbaring gegeven, wat Jesus gedoen het, teenoor die oorlevering wat vir ons geleer het, wat hy nie gedoen het nie. Sien oorlevering het vir ons gesê, Jesus het gekom vir ons sondes te sterf, en ons blij sondas. Vertel my, verduidelik vir my. As hy ons sondes op omgeneem het, waar is ons sondes? As hy ons sondes van ons weggeneem het, waar is dit? Om ons sonde mee te maak. Kan jylle verstaan? Dit is wat oorlevering, maar toe kom een openbaring. En uit die openbaring, het nog iets gekom, het daar een gemeente ontstaan, daar was niks, 30 jaar geleden was daar niks. Vandaag staan daar een gemeente, een infrastructuur, hier is een gebouw, hier een terrein, hier is een skare van mense nie net die binnen nie, maar nog meer na buiten, wat deel is van wat? Van die openbaring wat saam beweeg met die gemeente in gees, al is hulle nie in vlees nie, al bly hulle te ver, al is, kan hulle nie hier wees nie, al sit hulle oor see, en maak sakkie. Hulle is deel van die gemeente, is deel van die lichaam, want hulle is deel van die visie van die lichaam. Wat is die uitnodiging waarin dit lees? Die uitnodiging is weesbeskikbaar. Weesbeskikbaar is jy beskikbaar. Jy beskikbaar om God toe te laat. Paulus bid, hy sê, Vader, my gebed, my begeerte en moet ons gebed verstaan, he. die woord pros iukomai, is na God toe, om oor te leen, om betrokken, om nabij te kom. Jukomai is om te wens, is om te wens wat God wens. Paulus sê, Heere, ek het gesien wat jy sien. Ek het gesien, jy sien hierdie gemeente in Everse, as functionerend soos jy dit bedoel het. Ek het gesien, hoe dat jy sien, hoe, hoe sal dit wees in Everse, wanneer Everse volgeword het, van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seeboone bedek as die plek gekom het, waar die staatsraad, en hier, kosvat nou maar nie die staatsraad is genoeg, nee, wat tot die staatsraad, tot die hele dorpsbestuur, tot die hele gemeenskap, deelgewoord het, van die hart. dit gesien het, Paulus sê, dit is my gebed, hy sê, ek steen met God saam, heren, ek het gesien wat jy sien, ek sien dit ook, dit is my begeerte, dit is nie, nou dat Paulus gebed het, Paulus sê, heren, Ek bid dat jy vir hulle sal gee, geop in van hulle verstand. Nou sê die heren, alright Paulus, jy het my nou die opdracht gegeen, nou gaan ek hulle oop maak nie. Werk het so? Dan moes hulle oor nou oop gewees, ek waar jou, jy vir is nog nie oop nie. Nou sê eerst toe, gaan kyk aan in Turkije hoe lyk het. Wat is nodig? Jy sien, Paulus het in sy gebed, bloot met God saamgestem, hy gee nie vir God beveel in sy gebed nie. Dis wat jy ding vir ons geleer het. Hierdie ou stelsel het ons geleer om vir God gebede te gee. Ons gesê, elke keer as ons klaar gebid het, het, die Heere net so lang te doen luist, dat hy moet gaan uitvoer. Heere, denk aan die wat minne bevoorig is. Heere, geef het die. Heere, stierie in. Heere, maak soe. Heere, maak my gezond. Die Heere het net so lang ding om te doen. En ons verstaan nie, dat God sê, jy is my hande. Jy is my stem. Jy is my voetek en die lichaam aarde nie. Jy is my lichaam. So alles wat jy vir my sê om te doen, verklaar jy jouself bereid om dit te doen. Ek stel jy ontstaat. Nou begin gebed anders lyk. Nou sal ons so'n bykie staliger wees met ons gebed. Het wat oor Linette aan Victoria West my sê, jy het my julle gebedslewe opgemors. Ja? Want nou kan ek nie meer net listiglik sitte en vir God opdracht te gee nie. Elke opdrag wat ek nou wil gee, sê God, kom terug na my toe. Is jy bereid om dit te gaan doen? Dit wat jou wens is, jy bereid om dit te gaan doen. Paulus sê, dit is my wens, dat hulle geopende oor van hulle verstand mag wees. Dit is Paulus' hart. God sê, Paulus, nou maar, gang vorm. So wat doen Paulus? Paulus krijg sy brief uiverig. Hy sê, al manier hoe dit gaan gebeur, is nie as julle en een goeie voornemen gaan nie, want het gaan nie hou nie. Wat ons nodig het, is dat jylle nieuwe identiteit moet aaneem, jylle moet jylle beklee met jylle Jesus Christus, met wat hy met jylle, jylle gedoen het. Laat God toe om jou oor oor te maak, dat hy jou wees, hoe jy vir hom lyk. Hy sê, dan sal jy beklee wees, met die nieuwe mens, wat in ware gerechtigheid en heiligheid geskap is. Dit was die oorsprong van die kruis. Goed, kan jy nou sien, wat toe gebeur het, oor dertig jaar, is daar is gemeente ontstaan, daar is die infrastruktuur ontstaan, nou bevind jy jou in die gemeente, en nou is die uitnodiging in jou, is jy beskikbaar, is jy beskikbaar om te hoor, luister mooi, he. Jesus het gewaarski, en Jesaja het het al gewaarski, God het het gewaarski dier Jesaja, en dit kom bevestig, Jesus in Johannes 13, hy sê, met die oor sê jylle kijk en kijk en gelat nie sien nie, in die oor en hoorde, en glad nie verstaan nie, wanneer die haard van die volk het stomp geword. Het het nie haard nie. Hoeveel van ons mense vandag, het nog steeds stomp harte, hulle sit in kerke vir jare, hulle luister na boodskap, hulle sê dis mooi, en hulle hoorde, dit hulle verstaan nog glad nie. Ek luister in ons gemeente, ek luister hoe ouwens nog steeds bid. Wat ek bedoel, ek sit in gesprek met iemand die die week, en ek hoor hoe hierdie persoon van my sê, hoe hulle in hulle huis bid, elke dag vir dit en vir dit en vir dit, en die heren doen dit nie. Hulle is het 20 jaar in die gemeente. Hulle het nie gehoor hoe bitte mens nie. Hulle verstaan nie wat gebed is nie. Gebed is nie opdrag aan God nie. Gebed is een verbinding met God. Gebed is om een te word met God. Gebed is om beskikbaar te wees, om aan te meld, om te sê, Heere, hier is ek, Dit is gebed. Gebed is om Godse hart op te tel, en die begeerte wat God het te hee, om die begeerte te hee, is wat God het. En met God saam te stem in die begeerte, en van die oomlik as die begeerte van my besit neem, is ek beskikbaar. Wie wat gaan dan gebeur? Dan gaan gebeur wat Godse werkswijse is. En Godse werkswijse in die gemeente, in die gemeente, is om jou te bemachtig. Jy sien, Godsteens het die tollenaar daar gehou en gesê, Jy moet maar na die priester toe kom, broer. Jy moet maar na die dominee toe kom. Na die pastoor toe. Jy moet iemand kry om vir jou te bid. Iemand om jou te bevry. Iemand, iemand, iemand, iemand. Een ander middelaar. Dat is een middelaar tussen God en die mens. Die mens is Christus. Hy het sy werk gedoen uit opgevaar in die hemel. <laughs> hy het sy gestuur. Die trooster uitgestort in ons harte. Die geest van sy sien in ons harte uitgestort. En nou dat die geest van sy sien in ons harte is, sê hy, ek is na by jou so nabij, in jou mond en in jou haard. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. Ondou jy ons in die beeld gebruik van Mooses, die heren sê vir Mooses, wat roep jy na my? Jy sien Mooses, Mooses kom uit hierdie bedeling uit, en dan verskyn die heren om in die veraf verhouding, die veraf verhouding wat Mooses gehad het, word een nabij verhouding, Godse geest kom woon in Mooses. En nou stap om Mooses, Godse geest vermoes in hom, maar sy kop is nog in die ou bedeling en dan kom hulle by die see, en, en as is achter, en die see is voor, en Mooses in die oude bedeling sê, Heren, help! En die heren sê, hier sê ek, ek staan by die deur, en ek klop, ek wil my jou maaltijd hou, ek is hier na jou, ek is nader aan jou, is die see, en ek is nader aan jou, is die Egypte nare, wat roep jy na my? Het jy dan nog nie volwassen geword nie? Verstaan jy nie, dat ek jou bemachtig het met my geest nie? Ek het jou my geest gegeen, en nou weet ek moet het doen, het is hoe dit werk nie, Mooses, wat roep jy na my, maak op die sien, laat my soe, dink aan ons gebed, nie, ons sê, ach, jyre, sien jy toch die kos, jyre, het ons geseen met die kos, nou moet die jyre die kos sien, Peter is dit gesê, sien jylle, so dat jylle sien kan vererwe, het jy sien om mee te sien, of is jy nog soos die tollenaar sonder sien, jyre, ach, jyre, sien my toch, Heren sê, ek het jou geseen, Paulus skryf vir die feestjes. ons is geseen met alle geestelike seningen in die hemel, so, as ek nou sê, Heren, ach my sene, wat sê ek? Ek sê, jy het my nie geseen, alle geestelike seningen, want as Paulus nie geseen het alle nie, dan kon ons dit ook nog gebid het, maar nou kom Paulus nie snoeker ons, hy sê, hy het ons geseen met alle geestelike seningen in die hemel en Christus, nou wat moet hy bysit? Alle, wat sluit alle uit? <laughs> Verstaan jy? Ek kan nou nie meer sê, jyre, sê my nie. Ek kan net sê, jyre, ek is geseen, ek is die geseen van die jyre, dankzij die offer wat die sêen gebring het, is ek die geseen van die jyre. Ek is die geseen van die jyre. Kan jylle sê, waar staan ek nou? So verstaan jylle hoe ons gebed vir ander mense? Dit moet die effect op jou leven. Jy sal moet gaan dink voor jy bid. Gaan bid, maar dink voor jy bid. As kan nie teruggeer na die tollenaarse gebed nie. En luister, mooi, ons gebed het nie die fariseer geword en sê, dankie dat ek so grand is nie, want eindelijk is dit so, ons kan nou sê, dankie dat ek so grand is, want jy is so grand, nie. Maar die fariseer het gebind, dankie dat ek so grand is, omdat hy denk, jy het het self recht gekry. Dis was die fout. Maar die ware gebed, die tollenaar, die tollenaar, wat begenadig was, staan aan hierdie kant van die kruis en hy sê, dankie heren, dat jy my geheilig het. Dankie dat ek in ware gerechtigheid en heiligheid voor u staan. Dankie dat u my genade gewas. Ek het die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, het ek aangeneem. En daarom het ek in die Heerskapie gekom in die lewe. Ek sê nie meer, u dit, dit doen nie. Ek besef, u vermoe in my, stel my in staat om my te doen. Sien jylle die beginsel? Die punt is, die doel van gemeente wees, is dis, dis waarop ons moet focus, nie. Om as gemeente mekaar te bemachtig. Om as gemeente woord te vat. Hoor mys ek sê, Jy het nodig om woord te vat. Ek kan nie namens jou woord vat nie. Jy het nodig om woord te vat vir jouself. Ek kan vir jou die, die ruglijne gee. Daar was manne wat in my leven, vir my die sleetels gegeet, die sleetels tot die ontdekking van Godse gerechtigheid. En toe ek dit gesnap het, wat was die doel? Om my aan hulle te verbind, of om my aan die gerechtigheid van God, aan Jesus Christus, aan die heilige geest te verbind. Dit is my aan die woord wat vleesgeword het verbind, en daarop moes ek self gaan werk. As ek dit nie self gedoen, die mense was ek net waar ek 30 jaar gelede was. So sê jy, jou beskikbaarheid, is jy gereed, kan jy jou self sien as bemachtig. Luister mooi, hoekom, hoekom is dit, dat ons jare op kerkbanke sit, en hoor en hoor en laat jy verstaan, nie, kyk en kyk en laat jy sien nie. Hoekom? Omdat ons nie een visie het nie. Ek sien my vir die rest van my leven sit. Je weet ek, die, die mooiste voorbeeld dat ek in ons gemeente daarvan sien is, je weet, ek sien myself op een specifieke sitplek sit. He? Ek, hier is my stoel. Ek sien as het kamp is, kom die kampers, en die kampus sit die plek vol, en ek sien hoe stap je om sien. Hulle slik het, maar hulle hou niks af van nie. Want iemand sit op my plek. Weet wat? ek sien my, luister, ek het nie pijn om jou nie, sit waar jy wil sit, sit waar jy gemakkelijk is, waar jy die beste kan hoor, maar hoor net, luister, maar moet nie jouself sien waar jy sit nie, sien jouself waar jy preek, <laughs> sien jouself waar jy opstaan, met die waarheid van Godse woord, sien jouself waar jy getuie is, vir Jesus Christus, sien jou daar, dan maak jy stoel nie meer saak nie, <laughs> ok, want uiteindelik gaan ons na geestelike volwassenheid, Paulus het, het vir die feestjers gesê, hy het gesê, Die doel van die prediking is dat ons allemaal kom tot die volwassen man. Toegeruste heilig is, bezig met liddienstwerk. Ons is al 2000 jaar bezig met toerusting. Ons kom hier daar nie. Hoekom kom ons hier daar nie? Omdat ons dit nooit in praktijk bring nie. Ek het vir julle gesê, ek het 5 jaar gaan leer om een veas te word. En toe ek klaar is, het ek vir baie boere gesê, al wat die universiteit met my gedoen het, dit het my geleer om te begin leer dit het my een licentie gegeen, om by een boer te kom, en te maak of ek iets weet. Sorry ou Sidney. En daar, op die plaas, daar het ek geleer. Dit het van my vijads gemaakt. Hoor jy? Die achtergrond het ek nodig gehad, maar dit is toe ek het in praktijk begin toepas, dat het van my vijads gemaakt het. Hoor jy? My? as ek dit nooit toegepas het nie, sê ek jou nou nog waarsdie gesit, ek het toe teruggegaan waarsdie toe, en ek het toe gaan sit, en ek was vir 6 maanden in die akademie, toe sien ek hierdie ouders leer vir die rest van hulle levens, ek sien nie kansen voor nie, toe dien ek my bedanking, en toe sê ek, tata, ek gaan terug, ek gaan werk, hoor julle, en nou sê ek nie, ek het nie iets in die akademie nie, maar luister mooi, jy kan verewig aanhou leer, jy kan verewig aanhou opgeleid word, jy kan verewig opgeleid, anhou om toegerist te word, luister, en dit gaan nooit ophou in die toeristing, ons leer elke dag iets, maar luister, as jy dit nie in toepassing kan bring nie, dan die volwassen man nie gekom nie, en dan sal ons die aarde wat vol word van die heerlijkheid van die heren nie sien nie, want luister mooi, die aarde, die eerste aarde, my denken, wat vol moet word van die heerlijkheid van die heren, is nie een theorie nie, is die praktijk, is die werkelijkheid, maar rijdt, soos dit omdeer, kom, nog jy en, Je weet, al het gesê, dit waarmee God werk om sy doel te bereik in die gemeente is, geestelike volwassenes, getuies, leiers, predikers, een stem, ek het het nou soms so uiteingezit, nou koos kijk na getuies. Je weet, wat vir my te kostelik was, toe ek in die tollenaar bestel was, het ek altyd vertel van die ouse getuienis en die ouse getuienis. Wat van jou nie? Verstaan jy, dit was altyd ver, dit was altyd iemand anders. Ek gelees in die bybel, vir al die getuienis, dit is kostbare getuienis in die bybel. Maar wat van jou nie? Die bybel gaan oor mense soos ek en jy. Kan ons nie nog een bybel skryf oor jou en my getuienis nie? So, dit was altyd anders Maar wat het ons? Ons het tyd. Tyd is aan jou kant, tyd. Elk van ons het 24 uur in ons dag. Wat maak jy met die tyd? Jy bereid om die tyd te prioriseer. Jy breuk om die tijd te bestuur en te sê, Heere, as ek verstaan, as ek begin kyk, so waar gaan het begin om te sê, Heere, maar dan moet ek met jy een kant gaan, so dat vir my kan wees wat sien jy. En as ek kan sien wat jy sien, as ek dit kan optel, hoe wonderlijk kan dit nie wees nie. Ek het jylle die story vertel van my oom, my maas, die jongste broer. Hy was nog in die laarschool, toe het hulle verskriktig droogte daar in die 33 daai tijd, toe dit so droog was. En hoe dat die water in Burgersdorp opgedroog, en dit het dit al in verleden ook gebeur. En hoe dat hulle desperaat was, al die boorgaat is droog, en hy kom by my opa, en hy sê, pa, eksevele wijs waar moet julle boor. My opa sê, nou, hoe nou? Hy sê, ek kan sien waar is die water. En hulle so desperaat, hulle luister na hom. Al die manne loop met hulle mikstokke en hulle goeders. En uh, Om Pieter, wat toen een klein Pieterkie was, hy sê, jylle moet hier boer So desperaat hulle boor, boor sterk water oop. Toen kyk jy ons met die ander oog na. En so het hy gaan water weis die wereld vol, en toet hy Amerika toe, en as hy school sien het, hy oliefjelder in Amerika gaan aanweis. Die ons van my briewe geskryf, sê, where's the boy with the X-ray eyes, South Africa? En possel het, van Oorsiaf. Kom my brief by my uit. En hy het nooit iets daarvan gemaakt, en het gesê, dit Hy beskou dit, maar sy man het sy gave wat God omgegeet, om syke goed te kan sien. Maar nou, die story wat ek al vertel, is dit. My ma vertel vir my. Hy sê, sy het vir hom gevra, hoe sien jy dit, wat sien jy? Hy sê, dit lyk vir my soos een aard, ek sien dit so halfdoverig, asof boop die aarde loop, daar waar die water loop. En, toe sê hy, maar kom ek sien weis. En dan sê sy, dan staan sy achterom, en dan kyk sy oor sy skouwer, ek wens ek het het gedoen, ek moet het wiekje gaan doen in dag, hy leef nog, en sy sê dan, as sy oor sy skouwer staan, en dan sal hy vaas sê, nou kyk nou mooi, sien jy so daar, sy sê dan sien sy in een waas, sien sy so streep, wat hy sien, hoor jy, hoe tel sy, as sy oor sy skouwer kyk, tel sy op wat hy sien, nou luister, hier is werkelijkheid, dit is nie een story nie, maar ek vertel dit as een story, omdat ek wil hy iemand iets snap, om my tyd te prioriseer, is om oor Godse skouwer te gaan kyk. Om oor Godse skouwer te gaan kyk. Mooi kom gauw geef. Ek wil dit nie demonstreer. Jy sien, as hy na God voorstel, en sy kyk na Jesse, wat sien God as hy na Jesse kyk? Hy sien haar skoonheid, hy sien haar heiligheid, haar reinheid, Hy het omself raak oorgegeen om wat heilig, te reinig, sonder vlek of rumpel, sonder gebrek. God nee, ek het een swak voorbeeld gebrek. Wacht, wie kan ek gebrek? Uh, nee, nou gaan ek moeilikheid kry. Ek gaan nou moeilikheid... Ja, ok. Or, hy kost vir Gerard. So, excuse, ek wil hier. Dit is wat God sien as hy na Gerard kyk. Maar, anas as hy paar goed kan, Gerard kan vertel, en ek ook. Wat nie so lyk nie. Maar ongeacht sien God om so, want hy sê, ek, ons ken niemand meer na die vlees nie. Sien jy? En nou, maak die saak wat Gerard doen nie, God sien haar nog steeds, vir hom, heilig en rein, sonder vlek of rampel, sonder gebruik. En ek het niet nodig om oor Godse skouwer te kyk, en die lijn op te tel, en te sien wat hy sien. So beseef jy, dankie noe, my betrokkenheid, my, om my tijd te prioriseer, is om te sê, jyre, ek is bereid, om achter jy te staan, om oor die schouwer te kyk. Ons syng vanmorgen, ons het nie daar gepraat nie, maar P.W. uitstekend, hy sê, Jesus, you are my vision. You are my vision. Wat sê ons daarmee? Hy sê, Heere, ek wil kyk waar jy kyk, ek wil kyk soos jy kyk. Maar besef jy, ek kan nie kyk waar jy kyk, en soos jy kyk, as ek nie oor sy schouwer kyk jy. Sê jy, hoe kritisch belangrijk dit is, as ons, maar nou luister mooi, ek wil hier jy met die visie sêen, as jy sien wat Godse droom is met jou leven, as jy sien wat Godse droom is met die gemeente, dan sal het nie vir jou zwaar wees om jou tyd te prioriseer nie, want jy sien, hoor jy, maar besef jy om te sien, hoe meer jy sien, hoe beter sien jy, hoe meer jy kyk, hoe beter sien jy, ons het gesê, die vermoe om te sien is aangeleer nie, nie oorgeerf nie, ja, ons tot gebore moet oor in die vermoe om te sien, maar baie van ons sien sonder om te sien, Baie keer, ek kijk soms net hier op die terrein, of enige plek, ek het net een manier, as ek hierin rijd, dan sien ek al die fouten raak. Ek sien nou, dat daar een graspol wat daar nie moet wees nie. Verstaan nee, jy, partij ons, gaan nie in hulle filter in, jy sien het nie raak nie. Rijd hier die dorp, as jy sien, en nou sit tuin gras, en tuinhekkie en alles is skeef, jy sien het nie. Sien jy, dat daar iets fout is, maar my sien het net nie. Maar verstaan jy, een ou ontwikkel jou oog, en die manier ons ons oog ontwikkel, is om nabij aan om te wees, om sy skouwer te kyk, te sê, jyre, wees my, dat ek sien, dat ek kan woordse wat Jezus gesê het, hy sê, die sien, en is ek een sien, is jy een sien? Ons was nou geseens geword, van die levende God, reg? Allemaal wat om aangeneem, en dat hy mag gegeen, om seens, om kinder van God te word, reg? Nou het ek een sien geword, nou het sê, die sien, ek, kan niks doen, ten sê, ek die vader dit nie sien doen, en nou het ek nodig, om oor vader sy sk Wat sien nie? Kan jy die beeld in Colossense wie jy vanmorgen aanhaal? Kan jy sien hoe kyk Paulus oor vaderse skouwer, om te sien wat in die mens gebeur? Goed. Raai, right. as ek betrokken is, wie wat gaan gebeur met my? Ek gaan my eie verhouding hee. My verhouding gaan nie meer afhankelijk wees, van iemand, of van, van, van een pastoor, of van een gemeente, of van een dominee, of dit nie. Ek is deel van die gemeente. Ek is een, een ledemaat van een lichaam. Maar luister, die gemeente is nie my verhouding nie. Ek het my eie verhouding met Godse geest. Hoor mooi. As jou verhouding met Godse geest dier die gemeente loop, of afhankelijk is van die gemeente, dan het hierdie gemeente een antichrist geword. Kan ek het starig sê? Ek sê as jou verhouding afhankelijk is, duister mooi. Die skrif is uitgemaak, moet die onderlinge bijeenkomst nie versluit nie. Hoe kom nie? Ons gaan nou kyk na die anatomie daarvan. Hoe belangrijk die gemeente is, hoe belangrijk die onderlinge bijeenkomst is, hoe belangrijk die versterking is wat ons in mekaar krij, maar luister, as jou verhouding afhankelijk is van gemeente, dan is die gemeente in Jesus Christus' plek omstaan, as hy antie Christus. En ek is baie jammer om te sê, ek denk, da's baie gemeentes in die wereld, wat rechtig antie Christus geword het, wat sê, kom dier my na God toe. Daar is een middelaar tussen God en die mens, die mens Jesus Christus. Die gemeente is nie jou toegang na God toe nie. Wie wat is die gemeente daar? Die gemeente is Godse instrument. Die instrument in Godse hand om jou te is, om jou te bemachtig, om die woord oop te breek, want God gee aan die gemeente. Hy sê, hoor wat die geest van die heren aan die gemeente sê. God gee sy woord aan die gemeente. En dis hier waar ek woord ontvang. Maar luister, dis nie, verstaan jy, my verhouding na God is nie dier die gemeente nie, my verhouding na God is direct met hom. Dis die sy geest wat in my woon. Hou dit in gedachte. Hoekom? Ek moet die eie verhouding hee, In een eie ondervinding, wie besef jy, as jy uitstap, jy is lidmaat van die gemeente, jy is gesand van die gemeente, jy is getuie van die gemeente, jy stap hier uit, waar is die gemeente? Jy rijd in Oudsooringsestraat, waar is die gemeente? Hoor jy? Dan jy gemeente, jy word totaal gemeente in die moment, dan word jy die getuienis van die gemeente, dan het jy jou eie verhouding nodig, jy het jou eie getuienis nodig, en wie wat, as daar nie eie verhouding is nie, gaan daar nooit eie getuienis wees nie, Waar is my bierman? Ek gebruik elke keer vir Anton. Anton wat in die gemeente sit en sê, Ek hoor hoe staan ouwens op en getuig. Ek hoor hoe staan hulle op en getuig. Ek soek my eie getuignis. En toe ons weer sien, Kom hy vijand met alles wat hy het. En hy het zelfs lag en verwoes. En die waarheid van Godse woord staan in Anton op. En hier so staan sy vermoorde langs en daar. Want julle, klein kyk Anton sy getuignis hy eier getuien Hoor jy? Jere sê, ek sê getuies. Ek sê getuies, en getuies, ou, wat sê ek was daar? En getuies sê, ek het dit sien gebeur, ek het die wc opgetel. Dit is getuie. As jy nou die skrif kyk, en as vat net so paar skrifvoorbeelde van getuies, dan sien jy, begin jy met een man soos Joosef. Omdat jy, Joosef, wat het Joosef gesien? Die jere sê van, Joosef, moes iets gehade, daar moes iets in die jong mannieke gewees het, want hy raak aan die slaap, en Godse geest, David sê, selfs in die nacht vermaan my nieren nie, nie. my. Nou raak Joseph aan die slaap, en dit wat David skryf, beleef Joseph, en God geef om een droom, van die twaalf gerwe, en elf gerwe wat voor sy gerf bijg. En wie wat sien Joseph? Hy sien omstaan, as die onderkoning van die Egypte, die hoofuitvoerende Egypte, beamte van Egypte, met sy broer wat kom buig voor hom, om kost te kry, hoor jy, dis wat hy sien, hy weet nie wat hy sien nie, maar hy sien, hoor jy, hy sien nie sonnie, maar nie twaalfster wat buig, voor hom, en sy broers is kwaad, vir hulle verstaan het nie, maar Jozef sien iets, en net wat hy gesien het, vat om, want hou net, as jy sien, dan vereenselwig jy jou, En toe hy dit uitgesprek het wat hy sien, het hy homself vereensselvig met Godse droom. En die mens het nie daarvan gehou nie, want hulle dit nie verstaan nie. So wat doen sy broers? Gooi hom in die put. Die Mirianite kom voorby, hulle trek hom op die verkoop hom vir een slaaf. Hy kom by Potifar, en Potifar sy vrou lewe by hom aan. En jy kan jouself voorstel, hierdie jong man, man is hier een tlippie. Ek dink sy was, was een mooi vrou geweest in die alval, maak die saakie, maar Potifas vrou lewe om aan, en wie wat kies die jongman, ook om uit die visie gehad? Hy kies om liever valsbeskullig te word, hy los sy kleed aan hy vlug, so hy los die bewijstuk, om weg te kom. Hy sê, ek word liever valsbeskullig en vervolg, as wat ek wegkom, met die onrecht. Hoor jy? Hy kon geval het vaag, en hy kon met sy kleed uitgestap het, en hy kon weggekomme daarmee, en waar was sy visie in, maar sien jy hoe hy sy visie bewaar, al word hy vals beskuldig, en ons weet soop land hy in die tronk, maar nou ken ons ons die skrif wat sê, as jy in die kleine getrouw, sal ek jy in die grote aanstel, en daar in die tronk, soos wat hy getrouw was by Potivar, as hy getrouw in die tronk, en nadat hy die tronk bewaarder, jylle tronk vir hom gegeen, en sê, manage jy vir my die ding en toe kom die spunker in die bakker en julle ken like, die story, en uiteindelik, en dag had die spinker, hoe hoelang al vergeet het van hom, het Faroe een droom, en hy so sien, wat was die droom? Die droom was die visie, en wat het Joosef gedoen? Hy het oor God sy skouwer staan en kyk, en Faroe sê, wie kan vir my die droom uitle? En Joosef sê, ek het gesien wat God sien, en hy les die droom uit, Julle ken die story verder. Joshua, Joshua, hierdie jong man, as die, die tegenwoordigheid van die heren oor die tent van samenkoms kom, dan gaan Moses uit om in die volk te praat, en die jong man Joshua, sê die skrif, het om nie uit die tent van samenkoms verweider nie, het in Godse tegenwoordigheid gesit, hy het gesien hoe wat God sien. Wie wat sien hy? Hy sien die beloofde land, Toe Mooses hom en elf ander verspieders na Canaan to stuur, toe sien die verspieders, wat sien hulle? Hulle sien die reese, en hulle sien hulle self as springkane, raai net wat was hulle optrede. Maar Joose en Kaleb, hulle sien iets anders. Kaleb sê die reese is ons spuise, ons eet hulle vir breakfast. Huh? Hy sê God is met ons, Hoor jy wat sien hulle? Besef jy die wereld daar buiten, kom met sy anslag, word groter en groter, die anslag in Zuid-Afrika, word groter en groter, teen alles wat orde is, en alles wat oordentelik is. Dit word net groter en groter, mense, wat sien jy? Wie wat? Wat uit jou mond uitkom, sêf my, wat sien jy? Dit wat ek en jy praat, wees wat ons sien. Maar as ek rarig sien soos God sien, as dat er hy ook volle toekomst, dan sien ek, Zuid-Afrika word vol van die heerlijkheid van die heren, as die waterse seboorde bedek, dan sê ek is doenbaar, dan sê, man, maar dit is so klein, dit is so simpel, maar wat is het kan ek maak? Gideon, Gideon is daar in die paarskij, hy sê, ek is met jou dapper held, Gideon sê, heren, jy maak seker een verskrikkelijke fout, ek is die kleinste in my familie, ek is die kleinste familie in my nasse, en ek is die simpelste stam van die stamme, wie sê ek nou? Die heren sê, Gaan in hierdie kracht van jou, en verlos Israel die van die medeanite. Dis wat God sien. Al wat Joosje aanweerig het, is om sy tyd te prioriseer, om ons God skouwer te kyk, wat sien hy? Weer jy, wat sien hy? Daar is het Ters vanmorgen. Ters kom na my te die tyd. Hy sê, ek is nou nie groot spreker, hy sien homself net nog as het preker nie. Maar wat jong, alweer. Right. Hy sê, ek is nou nie een predikeris, maar ek sal ons kamp toebring. Hy vraag vriend van hom kamp toe. Die vriend vraag sy neef. Sy neef vraag sy pel. Hulle kom van Heidelberg af kamp toe. Die pel is reans besuidnoud. Een ou het een ander ou genoei kamp toe. Wat een ou genoei het, wat een ou genoei het. En as julle nou oor die laatste 15 jaar neemt, die inpak wat Rian sy getuien is, en Rian sy leven, en die gemeente wat op Eilberg staan, en die hoeveelheid oons wat door hierdie kampen gesirkuleer het, door een man wat in die kleinste getrouw was, om te sê, ek sal een ou kamp doen oor. Jy weet nie wat er in het is nie, maar besef jy, besef jy die persoon, wat jy kamp doen wat sy effect dit gaan heen, Maar ek wil net dat jylle moet sien hoe die ding loop. Kan jylle verstaan hoe dit werk? Jy sê, man, dit is so onbindelig, dit is so klein, jy verstaan nie die inpak wat dit het nie. Jy verstaan nie die inpak wat een ouse lewe op een ander hou het, en op een volgende, volgende, volgende, en dit linkjes kree nie. Daar is het, Wessel. Wat doen Wessel? Wessel het een En hy deel met die skoonseen in die woord. In die skoonseen val hy woord. En hy deel het met sy broer, wat een predikant is. En hy predikant, broer, van hom keer die hele gemeente om. Oons rijdt oor vijf gemeentes in Brakpan om by hom uit te kom. Hy het hierdie woord gehoor, omdat een man getrouw was. Ek wil hierheen verstaan, as, ons, as ek moet begin, as ek vir die volgende week bezig wees, om te praat oor die getuienis in ons gemeente, wat uit hierdie gemeente uitgegaan het. Sikke eenvoudige goeikies, wat ons nie ees raak gesien het nie, wat er inpak, het gehad het in mensens levens, en daar sit, ons praat van getuinis, en daar sit, ek het dit nou, laatst nou alweer genoem, ek het net die, die ding optel, na aanleiding van Anneska, ek kom in die kamer gestap, sy sit met haar cellfoon, en, sy sê, ek het nou iets gedoen, sy lees vir my, sy het een, whatsapp gestuur, soms net vir klompie ouwens, net om te help, Anneska wat siek is, kost baie geld, die behaling allergoeders, sy het, stadium vierkanker gehad, verspreid in haar ingewanne, in haar organe. Jy moet sien hoe lyk hy vir ek kan dit nie geloof nie. En, uh, en sy sit so, ek sê, sy lees het vir my, sy sê, wat denk jy daarvan? Ek sê nie, sorry, doen het, is nou nie, hylde my nie, maar, is oké, okay, doen het. En, uh, die volgende oomlik leid die telefoon in sy antwoord, en sy begin hyl, doch, dit is nou slecht in die stie. Sy die telefoon neer, sy sê, ek hier die eerste 10.000 brand is in. Sekundes. Dis die getuienis. Hier gaan kyn ons vrydag by Aneska, gekyk hoe lyk like die kind, kyk hoe sy opgestaan ek hoor die getuienis van wat die heren aan haar openbaar het in hierdie tyd. Ek sê, wauw. Wauw. Kan jy sien, is een eenvoudige dingetje wat jy doen, een eenvoudige dingetje wat jy doen. Wat er inpak gaan dit hee, voor Osteen van Pretorius, hy en sy vrou, neem hulle huis op huis toe, vir die vakantie. Hulle kom, aan in een van die stadte, waar dit ook al is, kom hulle in die klein, driejarige klein dochterkiel daar rond speel. Sê, wie is dit? Nie is my kind. Hy kind word sonder haar maag groot. Daar, net so. Hulle rui huis toe, Christa sê vir, vir Stefan, ek weet nie wat in jou hart aangaan nie, maar my hart sê, as my die kind vat. Haan maa bly by ons, dat sy kom. Hy sê in my hart ook, wie wat doen hulle? En die vat die dochterkie. En die maak groot sy eigen kind, wat haan maa nie huis. is die huis op, en sy bly saam met die kinders. Sy het die eigen kamer, word een van die kinders groot. Sita dier universiteit sy het nou al graad gekry. Wat een er effect moet hierdie meisie kind hee? Eenvoudige ding, toe ouwers doen. Ek wil net, jy moet begin kyk, wat is visie? Visie sien jou, in een plek, buiten jou gemakzone. Ons het, hierdie ding begin in die gemeente sê, ons droom is dat, Elke persoon in die gemeente opgeneem sal word in een klein groepie, waar ons persoonlik mekaar kan bedien. Luister mooi, die klem is op mekaar kan bedien. So dat bediening kan loskom binnen ons. Dan het ons een omgee groepie, daar gaan die pap nie op die grond vol nie. Daar is iemand wat saam met jou kan staan. En as ek sien, die amper onris, amper vrees, wat het by hoeveel oudens geskip het, dan sê jy, hey, nou, nou gaan jy te ver. Hoor jy? Ons het gemakkelijk in ons gemakzone maar Tanimere het, het gesê, there's no adventure inside the comfort zone. Je moet uit die gemak zo'n uitkom. As jy getuinis wil hee, as jy getuinis wil hee, as jy getuin wil wees, mense, dan moet jy uit die gemak uitkom. O David, het daar achter sy skape gewees, en hy kom by Saul, hy sê, wie is hier die onbesnede Filistijn? Wat hy geef David die moed, as hier klein sienkie om die onbesnede Filistijn, wat die rees was, aan te vat, hoor jy die Joshua hart? Hoor jy Kaleb sy uitspraak, die jereus is ons spuise, Hoor jy, waar kom dit vandaan? En David staan voor Saul, so, Saul sê, man ek kan dit ons nooit waag, om die julle volk aan jou op te hang nie, want die, o, luister mooi, as hy jou wende, moet ons hulle slawe wees. Hy sê, die God wat my verlost uit die hand van die leeuw en die beer, hy sal my verlost uit die hand van die, die filistein, Jy sien daar, toe hy alleen was, toe niemand gekyk het nie, toe hy niemand beindruk het, niemand van my handen geklap het nie. Daar, Joosef, toe niemand vir my, my handen geklap het nie, daar was hy getrouw. David was getrouw, toe niemand vir my handen geklap het, niemand gewet het nie. Maar die dag het hy gekom, wat hy getuienis gehad het. En dit was hy getuienis, wat Saul oortuig het. To hy sê, die, die God, wat my verlos het, hy die hand van die leeuw en die beer, hy sê, is die leeuw kom? En hy wil my lammer schryp, daar gryp ek om. En ek verskeer op. My man, man moet man hou moe, dit man met haard wat dit doen. En wie wat, sy getuin is so erg, is so waar, dat soul nie anders kan, as om om te glo nie. Hy sê vir hom, sreggaan. Toen Jesus Christus kom, en hy is daar op die berg, alleen, veertig daag, en die devil kom by hom en sê, hey, jy is honger man, maak van die klippe brode, wat sy sonde is het om van klippe brode te maak? Is dit een sonde? Daan het by die 10 geboeie, mag nie van klippe brode maak nie. Huh? Wat sy so fout is daar daarom van klippe brode maak? Wee, wat sal so die fout wees? Die fout sal wees as hy reageer op as jy. Want dis wat die vijandse aanslag is, nie klippe brode nie. Daar is niks fout in klippe brode word nie. Hy sê, as jy die sien van God is, kom bewijs dit. Wat het die duivel vir die vrou gesê? As jy dan na Godse beeld en gelijkenis is, hoekom mag jy dan nie eet van die boom nie? jy het van hy boom aan, dan sê jy oor oop gaan, hy het oor het hy het gesien, dat sonder God is hy naak, jylle geheim, Jezus kon gevouwe daar op die berg toe, alleen was, toen niemand gekyk, en niemand ander geklap het nie, en hy kon teruggekom het, dat Kepernaim in Galilea toe, en die plakkaat opgesit, en sê, bring jy siekes, dat ons licht gezond maak, wat sê jy peks uit gehad het, so hy kon kruis toe gaan, hy sê so nie in ons plek, kon kruis toe gaan nie, hoekom nie, God gebruik getuies, To is nog een minuut. Ons sê, ons het een droom gehad, toe ons hierdie beginsel ontdek, hierdie kostbare woord, die goeie nies waarvan Anneska praat, toe ons dit ontdek, daai dag, toe begin ons droom, en ons sê, hoe kan ons hierdie goeie nies, want ek kan dit nie vasthou nie. Paulus sê, weet my evangelie verkondig, hy sê, die dwang is my opgeleid, Paulus sê, ek kan nie, ek sal doodgaan as ek die evangelie verkondig nie. So is kracht van God tot redding vir elke wat gloe die openbaring van die gerechtigheid van God hy sê ek soek iemand om het te vertel en ons droom en ons sê kom ons hou kampe, ons hou manne ons begin in 1989 in Mabula met die eerste manne kamp nou jy klomp manne en ons kom by pandemonium as ek nou vir jou sê hoeveel ringsittings nou dat Allah oorgehou was huh? pandemonium Oons kom los, oons kom vry, ons het begin droom van kamp hou, van to af tot nou kampos. Wie wat toe begin ons droom oor een kamp te rijn, ons het nou al een halwe een. Ons het al halwe een. Ons het laatst nawek die, ek wil sê, die meest geslaagde kamp nog gehad. In alle opzichte was het so een sien, die getuienis van die vrouwens, het was net eenvoudig die grootste grootste sien, wat ek in een lang tyd beleef het. Hy het ons het gesien. Jy sien wat het gebeur, as ek een leier wil wees, want dis waar leierskap vanaan kom, dan moet ek verantwoordelijkheid vat. Ek vat verantwoordelijkheid vir my tyd, ek vat verantwoordelijkheid om dit te prioriseer en te bestuur, ek vat verantwoordelijkheid om betrokken te wees, want as ek betrokken is, dan sê ek, maar as ek hier betrokken is, het ek een verantwoordelijkheid hier. Ek het verantwoordelijkheid tegen oor die gemeente, ek het verantwoordelijkheid tegen oor die droom. En as ek wil sien, luister, jylle is die getuies daarvan, Jylle is die resultaat daarvan. Hoe kom staan daar een kampterein? Omdat daar genoeg geld was om die kampterein mee te bouw, mense. Omdat daar mense wat gesê, ek sponsor dit en ek geef dit en hy een geef dit en nog een geef dat. En wie wat op die manier staan die kampterein daar? En wat is die resultaat? Ek sê, as die effect net vereen was. Ek sit met die vroukie en een klein groepje en praat. As ek vir die, die hartseer en die verflendertijd van die, die arme vrou, moet probeer beskryf waar mense uitkom. Wie wat daar moet daar gebeur? Sy kom maandagochtend by die dokter uit. Sy vertel haar story vir die dokter, die dokter sê, die ene wat jou kan help, is een kamp, en jou keemdop, ek betaal vir jou, ek bespreek vir jou, sy sê, sy ontvangt daar bel, hulle bespreek, hierdie vrou en haar maak, kom by die kamp uit. Die dokter het haar gesteer. Ek, ek sê vir jy, ongelukkig is het, en as jy het gevat, ek moest jy haar brief lees, haar getuinis lees. Die vrymaking, Dat het vaak geef, wie wil kom, omdat jy die verantwoordelijkheid gevat het, om deel te wees, elke dierkoesijn, wat jy kom verf het, was, ja, ek elke bed, wat hy gespreid het, elke ding, wat jy kom doen het, om te help, net jou ondersteuning, net die koeldranke, en die water, wat jy aangedraad, vir die oons, wat hy te slag gekryd, vir die zwaard so gewerk het, elke dingetje, wat jy gedoen het, sien jy, jy het verantwoordelijkheid gevat, Wie wat het gaan gebeur, ons het geleentheid geskip. Ons het kampterrein geskip, ons het kampe geskip, ons het infrastructuur geskip, waar ons, ons mense kan nooi, ons het vir jou geleentheid geskip, om een klein groepie leier te word. Wie wat is een leier? Een leier is iemand wat mense het wat volg. Is jy volgbaar? Waar begin het? Paas, hier kom nou geleentheid. Jy sien die sleetel van kinderbediening, is richters, ondou jy wat het Joosja gesê, ek en my huis, ons dienier, die neer, ek nie sê jylle self, is nie om een koning en een baas te wees, vir jou kinders te sê, jy maak so, want ek sê so nie, die sleetel van ouwerskap, is om te sê, volg my, Paulus dit so mooi verstaan, hy sê, sê, sê, wees jylle my navolgers, soos wat ek het van Christus is, Paulus dit het verstaan, nou, hy is een geleentheid, sê nie, dis die doel van die gemeente, Die gemeente, die werkswijse, is om geleentheid en scheepiese geleentheid. As jylle nog nie vir sy nou ontmoet het, en jylle moet haar ontmoet, sy is een toniek. Sy is een absolute toniek. Ek sê, sy, sy, sy het hierin gestap op donderdag ochend, en sy het, het is net fenomenaal wat hy vrou in die ochend kom doen. Sy en haar man, haar man so nie skade weer, sy op die voorpunt, maar haar man is die ouwe werk doen. Maar ek sê julle, wat is span. En jy gaan hoor die sprankel, die vonkel, die opgewordenheid, wat sy met jou gaan deel. So die 13e februari, die afspraak, en ek, en dat gesê, so oop uitnodiging, ek wil daar allemaal nooi, elke ou wat een kind het, kom, en elke ou wat een klein kind het, kom eindelijk. <laughs> He? Want ek vir jy, sê vir jy, ons gaan so geseend wees, in die proces, ons wil geleend jy dit skep, dan kan ons volgbaar word, word jy volgbaar. As jy die pad loop, sal mense na jou toekom, Jesaja het gesê, stand op, word verlig, jou licht kom, jou lig het gekom. Jesaja het gesê wat oor jaar, 480 jaar so gebeur, nou het het gebeur, nou het 2500 jaar geleden gebeur, jou licht het gekom. En Godse droom, die heerlijkheid van die Heere, wat die aarde moet vul, is beest om oor jou op te gaan oekom, omdat jou gedachte gevolg geraak het daarmee. Dit is wat oor jy opgewonn is, dit is wat ons blij is, dit is ons lach, dit is wat oor ons die bedroef is nie dit is wat ons mond, koop optrek en nie af nie, koop jou nie trek op, hoor jy, as die nazies en koning sal trek na jou licht, hoor jy is een leier, iemand, luister, wie maak jou leier, nie die plakkaat die jy op die paal gesit het, en sê, stem vir my, wat jou leier maak, is jou lewe, wat mense sê, wat het jy wat ek het, ek wil het volg, is jy volgbaar, die gemeente, wil jou die geleentheid skep, as jy kan sien om die verantwoordelikheid te vat, en om die geleenthede wat hy is, te gebruik, dis wat gemeente is. Het let vir jou die, die geleentheid skep, om te wees wat jy moet wees, pleister. Ok, ek denk is genoeg vir vandag. Amen. Ek sien jylle, ek sien jylle met visie. Ga staan oor die Heere, syskou, kijk, vraag om wat sien hy vir jou. Gaan kijk saam met om wat hy sien. Laat om toe en vir sê, dit gaan die grootste geleentheid van jou leven wees. As jy kan sien, as jy sien, ons laatste week van Josiah gepraat, daar gaan nie die nie, maar hy het God op een groot en verheve troon gesien, en dit is die leven van haar. As jy kan sien, God sien, beroef het jou, jy sal nooit weer die wees, die prijs die heren. Vader, ek dankie. Wat een voorrecht, wat een heerlijkheid om gemeente te wees, om jy te ken, om te weet dat die tollenaarse gebed geantwoord is. Dat ons nou leef van uit die genade, dat ons geseen is, Wat een voorrecht dat ons, ons gebedslewe nou kan aanpas, dat ons nou mooi moet denk. Mooi moet denk, oor wat ons sê en hoe ons het sê, omdat daar een nieuwe bedeling gekom het, waarvan ons die vruchteplik, waarvan ons die deel is, waarvan ons die kinders is. Wat een voorrecht om deel te wees van die huis, van die huishouding, die huisgesin. Dankie Heere dat ons mekaar kan ontvang en ontvaar, as medelede van een lichaam, van een huisgesin, Heren, dat ons jy kan toelaat om te sien, soos jy sien, mekaar te kan sien, ten spuite van ons foute. Dankie dat jy kyk met een oog, wat jy oos vaststaan, dat jy die skaal gesluit het. En dat die fout wat ek nou, nou maak, nie die skaal verander nie. En dat ons dit so op mekaar kan toepas, ons eer jy daarvoor, vader. Ek sien die gemeente, ek sien elkeen wat hier is vanmorgen, hierdie week met die week, om, waarin ons kan sien, soos jy sien, waarin ons elkeen hierdie speciale ontmoeting sal hee, betrokke sal wees met Godse geest, wat binnen in ons is. Ek eer die Vader. Dankie dat ons kan sê, ons het die lief, die het ons eerste lief gehad, maar nou het ons die ook vaardelik lief, want ons het ontdek, hoe groot die liefde vir ons is. Ons het ontdek, hoe wonderlik die karakter is. Ons eer die Vader, in Jesus naam. Amen. Amen, dankie jylle. Luister, onthou woensdag aand, praat ons verder oor Godse vaderhaard. Het lyk my, ons gaat nog, 2 weke nodig hee om hierom te kom Maar by welkom woensdag aand Seweer op die kop Gaan drink lekker thee koffie saam met ons En uh, Seen vir julle met een kostbare week